Hutenbelin magira ene margo bat eta Bae. eta badugu Miarritzen, pejotkarrikan kokatua den pop up izeneko galerian Gonzalo Etxeberria eta Patxi Laskarairen lanak ikus daitezke Gonzalo Etxeberria margolariak eta Patxi Laskarai argazkilariak askatasun osoa izan dute erakusketa honen plantan jartzeko Patxi Laskarai izan da ba, proposatu gaitu bi gela eta egitean kinuena, Eta erakusketa honen antolatzeko nola moldatu diren esplikatu digu Gonzalo Etxeberriak. Boa, espalditik eh, elkarik segutzen gira. Hordin, eh, aiz izan zen, zeren badugu bakotza gure manera, gure estiloa, bena berdenboran niz lotura badugu gure gure hartien. Hordin ez da problemarik hori eh, formaldeitik, nintxuraldeitik ez dukeen eh, problema berezik. Eh. Eta Gonzalo Etxeberriak esplikatu digunez, E berdeman bakotsa bere munduan e, ibiltengira bena egia da e, konfinamentuen esker e, lan egin dugu bakotsa beraldetik eta eh Euskalerriko Herriko eh, ni Ziberokua zibero eta patxi aldiz eh e, edo Portarredo e, ere, fartarrede ere badu, ez? Harkizki harkeskizumet hortik ort, baliatu gira. Egia bezalpena kontzertazio egin gabe, eh. Ordin hori agertzen da, noiztenka basakeria, nonbait, e, aldetik ene atletik zumbat e, Hitzure amaiten duzun baite, kabale, baite eta batxe ere mundua hori, mundu basa hori, er, erdi iluna hori da gehian. Mm -hmm. Neutera oso intuitibo eta berden boran lotura bat gure... Lotura bera dugu lujari uste, hota, eh? gure ikus moldea, zenta ez dugu, ez gira mintzatu, bakoitzak egindu bere erana, egin duen bezala, baina hori dugu lotura. Ez lanean nean, baina pentsatzeko maneran, nora ikustenagun edo nola, bizi dugun duha hori dugu. Eta lan berriak dira, gehien bat ikusgai direnak? Ze, tenkoa eta mi bila eta emeretzikoak hoi azkenak azken azkenak gilenak dira berri berriak ez eh? uritzat eta initzaten ere berri berriak ba ba ba ba francesca gilen galeriaren bi geletan pop pitzeneko up izeneko galeriana izuzen ikusgae duzue erakusketa berezi hau irailaren 20a bitarte